Los Angeles, Malibu, csütörtök, 16 óra két perc. Uran, telefon, adja ide. Intett Borkman a lakánynak, miközben viszkis poharát a felfújható nylon fotel szélére szerel tartóba sülyeztette, és kievezett az úszómedence szélére. Borkman morogta bele a kagylóba. Mr. Borkman, itt Hutchinson. Nos? Mr. Borkman, ne nyőszörögjön Hutchinson, hanem mondja. Az a helyzet, hogy nem sikerült elkapni a fickót. Mi az, hogy nem sikerült elkapni? Nem rajtunk múlt. Mi már fél órával a megbeszélt idő előtt a telepnél voltunk. És? A piros Ferrari akkor már ott állt a bejáratnál. Tovább. A portás azt mondta, hogy a ferrari vezető férfi előttünk tíz perc el ment be a telepre. Erre természetesen körülfogtuk az egész telepet és átfésültük. És? Nem volt ott. Hát akkor hol volt? Sajnos ez is kiderült a későbbiekben. Ugyanis negyed óra eltertével már kezdtem gyanakodni, és biztos, ami biztos alapon elküldtem két emberemet, hogy figyelmeztessék Barst, a fickó készül valamire. És sajnos későn érkeztek. A fickó kiszabadította a nőt, és megölte Barst. Előbb megkötözte, aztán elvágta a torkát. Borkman egy pillanatra úgy érezte szétrobban a dütő, aztán beleordított a kagylóba. A maga emberei egy rakás szart érnek. Az egész tetves banda egy nagy rakás szar. De egy valamit jó jegyezzen meg, Hutchinson. Ha a maga embereinek a hülyesége miatt fogok elesni az üzlettől, nagyon megkeserülik. Tudtommal azért alkalmazta magát meg a bandáját, mert azt mondták, magok előtt nincs lehetetlen. Hát akkor kerítsék elő ezt a tetves spidert meg azt a kurvát, és tapossák előket, érti? Tapossák előket, mint az élősködő férgeket. De, Mr. Bartman. Nem érdekel a fecsegése, megfőképp a kifogásai nem érdekelnek. Azt akarom, hogy ez a két rohadék dögöljön meg. Érti? Dögöljenek meg minél hamarabb. Borkman, miután az ordítozással némiképp levezette az indulatát, valamivel nyugodtabban folytatta. Szedje össze minden mozgósítható emberét. Most semmi más nem számít, csak ez az ügy. Mindenképpen elő kell keríteni azt a két embert, akár a földalon is. I I igen, Mr. Borkman. És ne kövessenek el több hibát. Egyáltalán honnan tudhatta meg Spider, hogy hol őrzik a lányt? Fogalmam sincs, Mr. Barkman. Hát derítse ki. Igen, Mr. Barkman. És Hutchinson? Igen, Mr. Barkman. Folyamatos jelentést kérek arról is. Hol tart a rendőrség a nyomozásban? Igen, Mr. Barkman. Verzsaron folyamatosan tájékoztatni fog bennünket. Akkor munkára. Borkman letette a kagylót, és visszahevezett a fotellal az úszómedence közepére. Közben spider járt az esze. Természetesen ő is megkapta a rendőrségi jelentés fénymásolatát, amelyből világosan kitűnt, hogy Spider nem hétköznapi ember. Hát persze, hogy nem az, hiszen ha az lenne, akkor Hutchinson emberei már rég végeztek volna vele. De kell, hogy legyen valami gyenge pontja, mindenki sebezhető valahol, és ez alól Spider sem lehet kivétel. Vajon mit találhatott fent áll lakásá? És ha talált valamit, akkor miért nem fordult a rendőrséghez? Pénzt akar? Nem, azt elmondta volna Hachim Zunéknak, amikor felhívták az étterembe. Vagy Burstnek. Tényleg, miért töltem meg Burst? Hiszen elég lett volna megkötöznie. De ő megölte. Ezek szerint Burst veszélyes lett ránézve. De miért? Hm -hm. Nyilván látott vagy hallott valamit, amit nem kellett volna. De mit? Valószínűleg a további terveiket. Azt, tud, mire készülnek. És vajon mire készülnek? Pénzt nem akarnak, az egyértelmű. És nyilvánosságot sem, hiszen akkor spider nem kellett volna megölnie Burns-t. Valahogy úgy fest ez az egész, mint valami bosszú hadjárat. De mi vagy ki ellen? vagy kiért? Ez az, ez az, kiért? Hát, csak két eset lehetséges. Ez a spider, vagy a nő palia, vagy, vagy, vagy... Úristen, lehet, hogy ez a fickó ismeri Brentet? Nem, az kizár dolog. Bár, bár miért lenne kizárt? Ennek sürgősen utána kell nézni, mert ha így van, akkor megtalálják a fickó sebezhető pontját. Ez az, ennek sürgősen utána kell nézni. Borkman szélsebesen kievezett a medence szélére és bekiáltott a villába. Telefont! Gyorsan a telefont!